mees käib ööda teed ja vaatab tead, et teine mees tuleb vastu ja põlvepikkune kuningas on kõrval oh, yeah. kuld, kroon on peaa stiilne põlvepikkune kuningas kõrval mees kus sa selle vennas aid? siin nurga taga peldik mine sisse, et seal istub chin, kes täedab, su kõik soovid ära Hop, mees lendab sisse ja vaadab, ilgelt pohmellis, no, nüüd tõsine pohmellis chin mm. istub vend kohe küsib käed soovi saab, saab ai, ta on miljardit no, Sekundi pärast on kraadi venna kõrval biljard. Mees, mees läheb välja kraadi. Ma, ma nagu küsisin, küsisin nagu miljardit. Teine mees küsib selle peale, et põhimõtteliselt arvad, et ma küsisin tõepoolest põlvepikust kunni või Kõik!